مضارع رايا عزت غار از فعل مضارع معروف یقال یقالنی یقالونا ترى اذن ماضی که غابت تا سیل ماضی هر وقت یشوه که او ده تیلمازی ده بارا سو سغیرازی. ده تیلمازی مثبت معروف مجهول. او بیر تیلمازی منکی معروف او مجبول ها گردانونه او د هغیر ها تاریخه ها بیان شروع. او دا تیلمازی ده تیلمازی فتی در تیلمزاری ها بحث او بیان ده. زمو زارې لوغوي استلahi باندې موږ په کې کړو چې تل مضارع په لوغت کې ديالنسه څه څه ولېږي او ستل مضارع لپاره څنګه غیر عادي تل مضارع هغه د شان او طریقه د جوړولو یې څه ده نو تل مضارع هغه جوړیږي دا تل مازینا او طریقه دا جوروول و تصفیران انشاد اس طرف که هغا تاکیره شویه لید. که پیل مزاره تنگا جوری دی. نو پیل مزاره جوری دی پیل مادینه. طریقه دا جوروول داده چی با اول که بیو حرف د حروف اتین د علاماتو د مزاره نراوره. فا کلمه با ساکن کی او لام کلمه تا با زم رو پالرے افالو بدر نجوش به دا شاند په اقې څه هو هغه جوړولو طریقې لپاره تسدی جمع مؤنث او ذکر کمیته کې جوړیږي مله هغه طریقه نو فعل مضارع هغه جوړیږي د فعل او دا طریقه هغه مختصره د جوړولو څه چې په اول کې به یو د پروې اتم ناراوې رو ته اتهن علامات د مضاری علامات د استقبال او د هم ویلې کی زر حروف چې راوړو د حقین وروسته په علم زاری حاو علامات د مضاری فلم پدی ماضی باندې ولیدې چې کولې پاکا دارا چې نقصان وشي فعال کی او په علم زاری کې نه جوړیږي به هغه وجدا چې اقل بناغه کلمی هغه او به په ختم شي اصل بناو کلمی صریح وو کی نو کترو وو کومه ته نو اصل بناو نقصان رسی نو کدیونه وجه مونته مل مضارع چ جوړو کو زیادت کرا چې کدی کو کوو بیر زیادت صفاره او اولاد دارت زیادت په اخر کې وشي په اول کې کو ولهاوی وجدان چې د اول وو خپل پته هله چې دا د سیل مضارع هغه نمنگت یادط په اول کې کوټه موخه مضارعات په اول کې راوې بیلواحوه په مضارعات هاغه مونغول کې پرو په مضارعات تلوي حمزه تھا یا اونون حروف اتين داګه څو حروف چې یې چې په لږه مضارې اورته جوړي دا تلو حروف کې بیل دا حروف د مخالفه صغوره فارره پدې کې دا الف يا حمزه دو واحد متكلم ده پارارایی ندا صرف پیو سی غکرالتی او نون هم پیو سی غکرالتی را تثنیه جام متقلم مال غیر سی غکرالتی یا غاپ ضرور سی گو کیرازی او تا اتور سی گو کی غکرالتی یا پر ضرور سی گو کیرازی درید مذکر غائب یا او یو دا جمع مؤنث غائب یقعال نفس غدی او تا فاتو شغو کی رازی یو د مذکر حاضر دری شغی دری شغی دا مؤنث حاضر او دو شغی هغه دا مؤنث غائب ي. نو تفعلو تفعلانی دا غدو دا مؤنث غائب شغیری دریدم مذکر حاضر څنګه کې تفالو تفالانه تفالونه او دریدم مؤنث حاضر څنګه کې تفالینه تفالانه تفالونه و څنګه کې تارځ اوس څنګه خبره دار نشي دغه پروې ریحات خاص و ولا ورته چې همزینو واقع مو څه کلمېږي نونی له تفصیل دا هم څه کلمېږي له ړل یا ای دا راښتې او تاید حاضرها برسی غول ورکه نو ده حقی وجه ده مناسبت ورسرشتره دکا حمزه ده علیف ورکه ده واحد متکلم حرسی غیطه نو وجه ده حقیده ده چه متکلم نهم ابتدا ده کلام کیگی او حمزه هم د ابتدا ده مخارجنا ده دکا ده ده حلقنا ادا کیگی مداغا مناسبت د وجنې چې د متکلمنه هم چې دغه او کیږي د ابتداءه مخارجو هم ده همزه نه ده مناسبت کو وجباندی همدا ای د واحد متکلم څنګه له او یا رضی و جنې د واحد متکلم په ضغته زمیر د انا مستتر افعالو کې نو طارق باول چې همزه د دې مناسبت کو وجہ همدا د افعالو څنګه له او نو ده تسمیه جا دا او جام متکلم څنګه له ور کړو ولحقې وجه خدای راچی د د پالنا پچګه کې هغه یادو نه پاللو پچګه کې زمین ز نحن مستقر او د نحن په اول کې نون دی له دې مناسبت تواجه نه د تسمیه او جام متکلم څنګه له نون ور کړ یادارچی مناسبت یې ور سره نو هم او هغه دای راچی دغه تغ تهلو خل پاتې نهچ نون اغم چې د منسببتته ووج نه چې د پروو آ سره پروي علت سره مناسظبت او پهې وجه په کرا او یا هغهه رک د د غابشي غولله د حغ وجهدارې یا دا هم د وې مخارونه ده د منله ااد کږي او دا غاب هم پهاب د متقلم او د مخاطب کېي په دې مناسبت په وجب باندې یاري ورکړل غاېڅ ټوله او تایده مخاطب شغول ورکړه بل هغه وجداد چې انتہاد کلام ته مخاطب راځ او دا کتاب په اصل کې واو هغه واو په تاسو سره بدل شي واو هم د انتہاد مخارج نه راځي انتہاد مخارج هو وان دی ځکه واو هغه د شفتونو نه ادا منتظم مناسبت په وجب واو ورکړو د مخاطب شغول داغه تا هوا او پتا سره بدلته رواني ودا دا چې و باید یې ویني کې هغه درې وونه جواب کېدل او دا مستقره او خانه و نو په دې ودا باندې هغه هوا او پتا سره بدلته باحال دغه هوا وړي مناسبت تناس نو د خپلو پیاتل پر تر ترته پر مضارع او په دا و څنګه کې هغه راځي دا نه تاسو کړی چې په پالوري پالاني او پالور د خپل تر اخره پور وځعام کتابونو کې مونږ د سیل مضاری څارل ستغیږي او د سمسند په اړه چې د سیل مضاری لپاره یول ستغیږي دا چې اصل کې عقلي احتمالات هغه کو اصل لترাজি بوي کی لکه څنګه چې سیل ماضی کې منګر نو هغه اصل له احتمالات څخه مضاری کې هم راځي او باې کې یو عام مشترک دي او مشترک چې اغلبې نه خوب ورته نو یا یو لصفه کیږي نو چاته چې کم کړی دی هغه څوار لته پیغیره ووتی د متکلم پر څوګې تلور څنګه مکړې دي د هغه لپاره شپږ پیغه نو دا تلور څنګه حتی کمشي ویلی څوار لته شوی او په مسنف هغه نور مکه مکړې دي وجدارته ته تقعد دا دغه واحد مهم نسفه رحم راضي غائب دپاره او دا, دا غائب مو حاضر دپاره پاره هم راځي تفعلو نو دا یو ضرا مشترک تر زارک مو زده یو ضرا کما کړي د روانو کې یو کما شت یال نشته پاتې بیا پټس نیو کې مو د تذميه مؤنث غائب صفاره تسنیم مذکر حاضر دپاره. پاره تسنیم حاضر دپاره. پاره د دې ډې وروزه پاره تفعلان عندما فعلان الریو دپاروا دو څږي د تکامل کی د ریو په ځواباني د غړالانو چې څونو لري تکامل کی یو نسبت موستنې په کې استیصال هغه ډیر ځاس کړل په دې وجوه باندې یو لري ځایي هغه جوړی شيږي باقي کړه دای نه کار کلی کوس یا پاینده کې هغه یو څرېدې چې یو واحد مذکر وایي باقي په کې مضارع معروف صحیح ازاوی بدا وقت ركبان دي حقا باقيت جي سمجي به پدي كده يفعلو صيغه ذي فاعل اسم ظاهر كلا راجي او كلا فاعل دي هاو زمير راجي او يفعلاني يفعلاني اذا الف علامه او ضمير رفع الف او يفعلون اذا واو علامه جمع مذکر او ضمير رفع الف ذي به بلا نو کدا فاعل دغه د واحد مؤنث غایب شي ضمیر ده یوب کې د فاعل کله هیڅ می ظاهر راځي کله ضمیر راځي او کله د واحد مذکر حاضر شي تفعل نو به پکې همیشه د فاعل د انت ضمیر هغه مستتر وي هغه به ور لایي ورته تفعلان چې غره د تنیه مؤنث هغه غایب شي او فاعل سانت مذکر شی حاضر یا مؤنث حاضر شی اگر الف تو کی ہا علامہ تسنیہ او ضمیر رفع این دل یفعلن کی دارونی مفتوحه علامہ جمع مؤنث غائب او ضمیر رفع ایل دے تفالونا کی واو علامہ جمع مذکر او ضمیر رفع ایل دے او تفعلن کی یا علامہ واحد مؤنث او ضمیر رفع ایل دے تفعلن کی نونی مفتوحه ده علامه دا جمعه مؤنسه و دمیر دا فائل ده. افعالو فدیه که همیشه د فائل دا انا دمیر مستطروی هغا فائل وی. او فنفعالو که د نخل و دمیر هغا مستطروی هغا ورد را فائل وی. بی. بیفتیه گردان کې یفعالو یفعالان یفعالون دا دیتیغو هغا که دا را چاچا چا را فائل را دیت. ذات سویل چې دا یا فردا اولنې دریف چې غیره را پرادو مذکر غایب یا فالو اول دفعه لا واحد مذکر یا فالو دیم دفعه مذکر یا او یا فالونه د پراده جنرال مذکر ورپتی دریف چې غیري تفعل تفعلانی یقالنا تفعلو دغه غدا واحد مؤنث غایب د او د واحد مذکر حاضر د پره او تفعلانی دا دې چې غدا درې چې غو د پارا مستعمله غدا تسیم مؤنث غائب غدا تسیم مذکر حاضر او غدا تسیم مؤنث حاضر د دې لپاره دا چې غدا جمی مؤنث غائب ده به ور پتی حالا تف تفعلون دا چې غدا جمی مذکر حاضر ده او تفالو دې دا تفالین ندار واحد مؤنس حاضر تغلى تفعلاني ترشو تثنية مؤنس حاضر او تفعلن لا تغدر جمع مؤنس حاضر تغلى او فعلو دا تغدر واحد متكلم مذكا ومؤنس دارد او نقعو دا تغدر تثنية او دا جمع متكلم مع الغير مذكا ومؤنس دول حقا فده کی شديد ندار حقا دسجو تقسيم دا قد فعل مزاري معروف حقا قردانو واسم فعل مضارع haga mashghool pehchanani chhegi aw tareeqe da jorawul sara mafel muzari mashghool haga juti chhegi rasay de muzari ma'roof na aw tareeqe da jorawul idarat chi alamat muzari wa haga ba mazmoon chi alamato da muzari sabar damma war chi aw maqabli akhir sabar fatha war chi yu faalune yu faaluba te majoosh dai haga tareeqe باکي فيه په هماغه طريقه باندې معنا کې ډېر फरक ور دي کار په وکړې شي په هغه یو څړي کوتي یا په نو د حال او استقبال ورته مزارع کې پراخې د هغه معنا په اندره څرګندل کیږي دا د پیلي مزارع معروف او مشهور هغه ورځه و و د ثيلي مزارع دې دغه د مرسي هغه بحث چې ته مزارع معروف منفي یا مشهور هرمنفي دمرتی جوړاول <سؤال> سره چې دا دایې आले نه دي چې په اول د تل مضاری کې په ما یا لا حروف راولې ما یا لا څنګه حروف پر اول سره د اثبات نه نه او نو په لفظ کې تا عمل نه کوي ما او لا صرف په معنا کې عمل کې ضمانت د اثبات نه نه کید اړې مګر یا معلومه کارو په خو پیښه راځي تر لا معلومه نه کار وو اون په هغه یو سره او تیار کوي دا ما یو پالو به په دې ما او لاکه फरक ستړي او کنه نو په دې کې جمهور زغفر فرق بیانوي که ما او لاکه फरक دا ما ده پر د نفي له حال ده دې صرف څو سره حال نفي له حال غوښته استقبال نراځي او ولادت عام ده نفي له و استقبال دزور لپاره رل نو دا फरक وکي هغه بیانوي داغا ناکی بیل سره سرگی پیلی مزاری معروف و مجرول کې کی ناکی لیت مجموعی اخسان تا تلون نوری گی تقویبا ام داغا ترکی سرگردانی لیتا خراب بود دین روشتہ غبی بحث تچالی دو حروف ناسبہ داغا لن انکی ایدن داداغ حروف حروف ناسبہ کم حروفو تاولی کی گی او دا عمل کئ نو که وو بناسبه وا حروف ته دلقی کی چې دا داخلي فعل مضارع باندې او عمل ته عمل کئ عمل ته نصب کئ په فعل مضارع ته نصب ورته وشت حروف بناسبه یو د یو خواه مجموعه عمل ته یو د دې خواه سان لزان لعمل نو لسی عمل کئ حروف بناسبه ټول شریق دي چې لسی عمل حروف بناسبه دا کئ چې کله حروف بناسبه فعل مضارع باندې دا داخل شي نو پیندو چې هوطا نسبور کوي او وو چې هو نه یې او دو چې هو کې هیڅ عمل نه کوي هغه پیندو چېږي هغه کې عمل نه نسب کوي چې غره واحد مذکر غائب. غائب او واحد مذکر حاضر واحد مؤنث غائب واحد مذکر او صيغه او تثنیه او جمع متکلم یوه دې پیندو چې لن يقال لن تفعل لن تنفعل او لن افعل لن نفعل بذي فين ذو شغل عامله نسبه و شغل نون اعراب الغرضي خبره و شغله كم كمي نهاغت الدور تثنيه دو جمع مذكر غائب وحاضر يا واحد مؤنث حاضر تبقى ذي غون نون اعراب الغرضي يفعلان تفعلان تفعلان تفعلان او يقالون تفعلون تفعلين لذيذ ذي غون نون او دو ژوګه هیڅ عمل نکي جهاتې غېله جن مؤنث غائب او د حاضر يفعل او تفعل نکري نو په دې ژوګه هغه هیڅ عمل نه کوي دا قضې هغه لفظي عمل دی په لفظي عمل کډهور سره شرید دي ان لن کوي اذن دغه تلور واره وروو به معنی عمل کې لري او هغه تفصیل دې معنی عمل ده هر یو ځان لزان دي نو په کې یو هغه حرف لند دی حرفیلن چې پیر مضاری باندې داخل <سؤال> شي لسی عمل کویږي نو څه کویږي معنی عمل تکي او دا حرفیلن فقل اصل باندې کله بل چانه جوړ شویږي یو مته په دې کې دا رشي دا حرفیلن ف اصل کې لا انو د ارا حمزه حذف شو د لپاره تخفیف نو لان دا نون او غالیق ترمن دراله الیف وګرځي د لامت پاک دغه مصداقه چې په اصل کې دا لاندو الف داسې معنا سره کوم چې باندې وګرځي دغه اصل تلنګورس او امام نه په اصل باندې دا مستقل حرف دی چې څنګه جوړشوي نه ده یو پټي کې په دې بار دغه ترکه چانه جوړشوي دی کله جوړشوي دا اختلاف دوی مې په عمل کې دی د سره فارغ نو یو پټي کې درې مرثا یو مضبغا د جمهور د جمهور وای چې د هره ن مزارریبان دداخل شي نو دپاره د تعقیف د نفر رالي په مستقبل دي یا یو داداخل مزار خ تر مستقبله پورې بل دپاره د نفر را دي او بل په دغه ن کې تاقیف پیدا کوي نو دغه معناپاره رادي او معله چې نه دا راي د پاه د تعبع د ن به نف کې همشواي لن داخلی داخلي کې فلم مداري باندې او کله ما خپل <سؤال> دا بعد نورو له معوضه هغه وای چې دا را در د پاره ده صرف دا نه په د پاره راځي دا نه په د پاره نه په ټاکیف ستان نه په تایید ستازه بس تایید یا تایید چې را دي دا په قراین نو سره راځي نو که قراینا او د دې تایید او تایید په یو پر تایید او تایید ستیک نو به ودی چې موضوع در جمهور ز خبره يحدث اكثر سرتانو قلی زبان دي په دې وجه باندې په کتابونو کې ذکر رانتي نو هغه وینه کې تاکید بلند در فعل مستقبل معروف لو اكثر ورته دغه ټکی اولاً هغه دارسي جمهور ز خبره کوي وایي چې ده نه په دپارაფو لا او ما دي نو د نه په دپارا چې دغه مستعملي دي وس پنق کیری تاكيد دپاره عرب او هغه لفظ زلن مستعمل کړئ دی ني صرف تناقض دپاره چې څوک وايي هغه توای شي تا خدا خبره صحیح نه ده ځکه صرف د نسله پاره کول ما اوله مستعملېګنو پېدیات ضرورت دی نو پنق کیری تاكيد دپاره هغه وایي چې دا, دا مستعمل کوو او معتدله دا وایي چې نه داره پاره ثابت نه د دې درې ان الذين صفروا وماطر وهم فقاق در اقراپولس لای يقبل من احدهم مِلء الذهب. جکم کتان کافران جو حغی کو پر حالت کمش نور حغی کو بہ اس پر لقد دی کہ حغی و ہمیشہ را پارہ جہنمیان۔ وستہ حغی وای کہ دغه حلقلند پارہ ده تابیع نشی۔ یستم محصور بلادین۔ تا جہنم کے پاتہ کې دل هغه پر دین معلوم ارکی کافر به همیشه په جهنم کې پاتې وي نو دا اعلان درته ثابت د قرآنه چې فلایې يقبله هیڅ کله پردې نه تقبل <سؤال> نشي هیڅ کله به جهنم نه ونوي ما هیڅ لا دلیل پیش کړی نو جمهور او توا چې نشته خبره صحیح نه د کافرانو هغه جهنم کې همیشه پاتې کیږي د هغه د قرآنه او د نور او آیاتون نه هغه معلومي څنګه تعلم د تاکید د فارادې باقی خبره داره سی جهنمیان با همیشه بجهنم کیوی نو حفظ قران شریف دنور و آیاتون نا او داره حدیث و مبارکون معلومیه نو داره خبر استاتو سرینه تا دا. بل دا داره که داره تابید دفاع رشید غا لن نو قران شریف چی رایدی فا لن اوکا جویم اليوم انتیا ام آن بی بی مریم آوائی چه نم راز بدر چار سر خبر نکوم وی یو واټه دا غره فلم د تعیید لپاره دی فلم او کلیم اليوم زبه هیڅ کله تاسو سره خبرې نکوم په دې کې نشته دی او بل ورته بیا خرجه کړه غلې اليوم یوم دې کې تحديد دی متحده او عدم تحديد داغو متناقضین دي درته تناقض کې ځولو نو دغه آیات کې تناقض وراش په تاسو وویل کې راځل د تعیید د لپاره نه بلکې د تعیید د لپاره دا ثابت د باران د سیر په تار په اړه دا مختلف هغه دلایل چې شیخو باندې دا د تاکید د راتلونکي د باران او مته د لري د ثابت په اړه، بازنور علما د هغه په د نه د بارا، بغير د تاکید او د تایید نه. دا د هر تلنه هغه معنا ده چې ګمانه چې دا د باران د تاکید د راتلونکي د د مظ خ په مستقبل پوري او بند تاکید چې تعقی را ولی په نه پ کې الله فاو مانامون لا یاخواو کار نه کوئ ه او سړ اوسیا پ عندکی د د لپار مانا به کوسی هکې کار نه کو ه یو سړ په عند زماه ک او ماہ د حال نخ تاکید تاکیب مانا په بل پهړو نبو کې هغا انده دی ا همم خیلیلی مظریان داخلی کی او لغتي عمل هغه کې چې 빈دوس غوته نه تر غوته غوونه یاره په ورته یوه څو موکی استعمال نه معنی عملې ترې نو معنی عملې دا رې چې دا کامل مضارع باندې داخلي تل مضارع خاصې طریقے څخه استعماله کوئی دا اوپر دا رې چې تل مضارع دا په تعلیل د مصدر سره اړهي نو دا هغې نه مصدر جوړې لكم غوايو اريد ان تقوموا تقوم ان تقوموا ما انا اريد أن قيامكم نتم المضارع حادثي والمستقبل اريد او بالدارجه حرف تاوي دمر ترى عليه دع عمل في واما لما شرطه على حناتي قومني المقلفه زائد ابراهيم مخفف من الدقل ابراهيم ذي قسمه لان كي هغف نحو كتاب کیدې کیدې طرفه راایتي مدد تمرې ان کدا خبره چې ان کل لن سری چې کلم مقدس هم راي لغیره اعمال د نسب کې کله ان مقدس او عمل د نسب کې کړیږي زه دا هغه طرفه مهمه کیو چې صورتونه دې تفرقېږي چې ان روسته سره وګړو په نوستو مقدمه راځي او په المضارعه نسب وکړي یو په هغه کې حتی نه روسته بلدا لام کې نه روسته بلدا لام جهز نه روسته بل <سؤال> دا او په معنا ده الا <سؤال> ان یاد الا <سؤال> ان ترى بل دا واوي صرف او پردا تنا د فنا چی په جواب ده څه کو شيان کې واه قشيري ده هرين رست ان مقدره زي او کي مزاريته هاغه نه ته ورتي باقي کي تسويري کې د کيسه عمل کوي نو لامې کي هغه لامته ورېتا کوي کوي چاته ولې چې اته عمل کوي نو کیدا عمل کوي اداره مربوطه نسبو نه د لفظي عملي فشار د نورو خروج کو نه نسبو ورته دي, دي او معنوي عملي دایره کیدا دا دا دا ما قبل علت دلیل فاران ما بعد لکه مثال په تور اسلام کو کای ادخول الجنه موږ څنګه پرې کای ادخول الجنه اسلام اسلام سبب او علت د فاران دخول د جنت څخه د نورو عملي حوادث بل خو حروف نسبو کې ایزان در طرف راضی لذا ایزان دا ہا معنی دنا تر کی فشان د نور حروف مناسب او باندې او معنوی عملی طالب اذا ایزان کو جواب واقع کی کی کی کرے او جواب او جدا غواڑی واقع کی کی ابتدا ان ها غانو اپ کی کی لذا دا جواب کی واقع شری ستا سو ای زب تبادر ذم تو ورته او کریمه کا نپدی وا دا عمل درته کوي دا کچا ددوان ایزن پتی دیرا د کلام ک راغلی په اول کې کوي کا هر ک راغلی من ک راغلی عمل کوي دا هغه حروف ناتقوم او کثرت هغه غیر مضاریه باندې داخلي لغوی عمل هغه د تور ویو چانته دتی عمل کوي او معنی وی عمل کې د फरक ده بلا هغه حروف جازمه رو کے دی کحو کے جاتے هم داخلی کی کتهن مضارع باندې رو کے جا ذمہ چا ته وکی یها کلوته وایږي جسے مضارع باندې داخلي کې و عمل د جسم په کې داخون هم پدې کې شریک کیږي لغوی عمل د ټولو هغې و شته دي عمل په لغوی د لغوی عمل داخلي کې په ځینو سی غوته جسم ورته وي او د روح څخه ونندې عربی عمل ا سغه جاغ عمل تجد کوي کمي تمش یو د واحد مكر راية بل د واحد معرائي او بل د واحد مذكر حاضر أو, او دو جغير متقلم واحد متقلم تصنية او جا متقلم جدي 15 چغو باي ش فيجارزي م افشي عمل تجد فقيقيي حراقت غ ضلة آخرنا وث تعي لم خال لم تف لم أفال لم, لم نفاتي اغور نونی اعراب ورزای ها او تږي کومي کومي غاما تلور تصنیع دو جمع مذکر غایب او حاضر یو واحد مؤنث ها حازه دې تغور نونی او فتو جوګه کید تا عمل کې به عمل پدې کې هم فرصت دې چې دا اصول او اجازه ماعربی عمل کې نحو او اجازه ماو کی عام طور سره بحث دي چې لم کېږي کلمت باندې داخلي شي نما نه ی ماضی منکتا اړي ما نه چا طړې ماضی منکتا وڅیا سره ودی چې لخت شو لم یضرب کې جوړس یضرب ما نه وهل نو کې وڅیا پای اندکه چې کا لم یضرب سو وهل نو کړې په تاسوې زمانک دا د پیل مضاری باندې ماضی منکتا بل بلکې هغه لماره لمہ هم دا پیل مضاری باندې داخلي کې او دا هم د مضاریه غمانه ماضی ملکی ته اړي وو د لما او د لکه ما بین کې फरक پیغامه چې دا لما راځي د فاراد دا استفاد راه څنګه په ټوله زمانہ مالکی کې تل حالت وې لما یضرب وو هلي نه دکړي په ټوله زمانہ ماضی کې تل او توبوي دا او د لم یضرب معنا دا وو هلي نه دکړي بیکر ناکر د خپل هغه قانون نه علاقې ما زبان وو کله د پاره د دا هم راځي و اکثر دا دیوی چې تیر د قینا په لاره راځي نو لکه لمړي یالو رات میلي کله طرفه نه الله نرسره سوک پیدا نه دي په ټول زمانی مادي کې د استعمال په فاره به یو فرق وکي دا غته چې لمما به استعمال کنه په لاره راځي چې ولعم د مطلقینه په لاره راځي بل فرق وکي هم دی چې لمما نو تطیع الحذف لم نستفعل هذا القولها غا يا ابني بل دع فرند اذا ها لما بحروف شرف لم نستنرج الا لما نرى او لم بحروف شرف اداه شرف لم نستنرج الا لم تفعل كما باللوقات ندا ها فركونك دي باقي ها لا في عمل دو او شانك ندا او لما بلا خبر دارتی کلا دا لم داخل شفعل مذاری باقی دے نمنگ بیٹا وہ بلم دستیاب مستقبل معروف دامن ور تصور کو وہ جہد شاط ولکی کی رغت استلا کی و رغت ولکی کی انکار تھا او فاستلا کی شاط ولکی اور استلا کی تعریف اخبارو بلفظ ہے و والاخبار بعدم وقوع الشيء عدم وقوع الشيء الذي في الزمان الماضي بلفظ المستقبل چې دېته خبر ور کول د نو واقعي دو د خیالنا چې پتیرا شوی زمانه کې دا خپل نه واقع شوی خدای اخبار په تغيير بدل کړو ویله مستقبل سره مله لم یقع المعنى او يقع في غدهي المضارع ده بده چې خبر ور کوي پتیرا شوی زمانه کې دا کار نه واقع شوی چې غدهي تعال ده مضارع ده نو دیتا به لیچی پر افتیلاتی نو اینکه اجحط شو بلک و حروفی جا دیمو کی حقا لا امر دیت او بل لای نهی او بل این لا می امر دا تر فارا رازی نو لا امر دا رازی دا فارا دا تلب دفعال دا, دا فارا تیف دیتا را تفعال تلب کولیش لیفعال نو لیفعال مانا دارا کی دا حقا یو خلک د سیل کو دی خیال واقعي او ول الله نه دې لا اله الا الله د راځي د فارانه صرف د تلم د پیال کله هاغه نه صرف د طلب کې د تلم د پیال انځات نه تلم کې چې خیال پرې ګلاته فال لا کار مکو او بل ان امده طرفه راځي نو ان داخليږي دا ان د حضور کې جازمه ونږي فلم زاري ته نه څه ور کوي دا څه تم او دا فعل مضارع هغه خاصه تیر مستقبله پوری پسندې نور و حروف هغه لازم او دلام امر او د لاهي نه پسندند مضارع هغه مختلف عمل او چې حروف هغه څه عمل کوي دې په دې کده حروف همیشره پره لازم نه راځي کله نه کله کله دا حروف نور هم راځي لکه ما ظرفیم راځي مختلفه دي دا شانت د نور حروف نودار ګرن نو تاخرا پورې کټو په کغوکو سره تاسو مه هوا په خلو او کې اخر کې یو خبر مو سنډی په یاني خاص به د مصنف په دې عبارت سره هغه ده پر یو یا کې راز دا وقې کیږي کومه سنني باندې کتاب له مو سنفینو هغه الاخو په دوه طرقه پوښتنه او دا اعتراض جواب مو څنګه پور کړی به بدیمن کې په نوو سرطیانو بیانو باندې هغه را کړی یا اعتراض څنګه ده اعتراض تاسو ته متفرق باندې دا اعتراض ور دي چې تاسو نوو سره بیانونو نوو ولاوونه هغه خلاف وکړو په دې ترتی سره دې خلاف وکړو چې نوو سره بیان کې کلا امر ذکر کړي نو هغه د امر حاضر معلوم گردان دا ځان لږ ذکر امر حاضر مشغول ګرځان ځان له ذکر کوي امر غائب معروف ځان لود امر غائب مشغول ځان ذکر کوي ساده امر غائب معروف او د امر حاضر معروف ځان د یاد کړي وي ول د امر مشغول ګرځان د غائب او د حاضر په یو ځای کړي نو دا د یاد هغه نه خلاف کوو تاسو به شاو شاو پروا نه او یو پته و تلليږي لذا دی ولې وو بل ځی هغه دا هم کوي چې دنهي ګردان څه لکېمو پناه کې هم دنهي حاضر معروف نه حاضر مشهور غائب معروف او د غائب مشهور ګردان نه پدې تاثیر سره دا نهي ګردان ټول یو ځا په دې چې نهي حاضر د کړه د دواره دا شانت نهي هغه هغه مشهور او کله پدې کې یې خلاف کړي چې هغه دله په د امر حاضر کوي به نهي ګردان علم کتاب نه کرداران مقدم کړل <سؤال> په امر حاضر باندې داولې نو مصنف د هغه نه جواب کوي چې ما راکتم څو ډی داولې د محققینو ظاهرها ویلو او د طرف موافق کلی دي محققین سوي نو محققین وی داولې چې د امر مجهول <سؤال> کرداران یو ځې پرکار دي ټول او هغه په دو وجو باندې وایي چې د امر مجهول کرداران هغه یو ځې پرکار دي ولې یو په دیواله باندې چې پر امره مجبور کېږي هغه امره حاضر مجبور کې هغه وي نو په دې کې چې په ټولو کې لامل یو پته او بل په دې مسئولیت کې تر شریف کې چې امره حاضر مجبور نه مسئول دی امره غائب مجبور ده نو په دې وجه باندې مستقل مستقل کې کار کول ته حاجه نشته ده نو ماده 8 ټکړه ده موافقه یې زموږ هم موافقه أول ده ده ده ده ده ده ده او ورڅې دغه ده نهه هغه ګرځي دا د حقې مذهب او دوی موافق کړي دي کله نهه هغه معروف هغه به حاضر معروف او غایب معروف وداتول تر په دې کې چې طریقې په دې او داکول معروف دي نو ته حاجات نشته لري دغه څنګه مجبور کې به د او د حاضر مدا کول او تشریح دغه نش ته حاجات ځکه کوم تر مجبوریت کې او هر دا خبر ده چې ما ګردان د نه یی مقصم کړل په شعبادي د امر باندې نو مسلمان پیدا غیره لپاره وړدارته مو حقین وای چې سیل پدری تسمره یو سیل بل مضارع او بل امر محاول بیان د سیل ماضی مکمل پکاره به د سیل مضارع مکمل او به د امر پکاره ما اول بیان د سیل ماضی کړي بیان, بیان د مضارع نوما مضارع په پایل کې به دا غا مضارع کې نه په جهت هم راځي په هغه کې دغه لا نه وي ولا هم راځي نو دا ټول کار د قانون مکمل شي د مضارع دی ګردان د امر پر کار دی و نو ماته د هغه د هغه تحقیق موافق تاسو کړی دی چې په المضارع دی نه په جهت پر گردان څه کمی ګردان نه کړی دی او د هغه له کومي ګردان د ځک کړی دی د امر کړی دغه امر حاضر معروف هغه مستقيم وځل تا یو عبررست د مستریه پنيس باندې خو امر حاضر مجبور امر غایب معروف و مجهول دا دواړه په متاریک کې داخلي دي مستقل کتم د اور صرف امر حاضر معروف دی نو زیږه امر حاضر مشغول امر غایب معروف او مجهول دا یو لیست کې دي کله چې امر سره ذکر کېږي نو متنیفه هغه په دې وجه باندې کېږي چې اضافه د ذکر امر سره شریق کېږي په ټولو باندې اطلاق د امر نو پدی وجا باندې هغه مي حالتي پرکړې کوردل لپاره یعنی هغه دغه په کارو کې پدی نه په جهات په ذکر کړي یا یادې لا نه په دې ذکر کړي نو هغه څنګه جواب کوي او د یو ور په دې هغه نور بحث ده لامتا کی په امنیت اخیستل او مره هغه څنګه کوي تاسو دوه ورځې دلته ستړي وو مظاهره یعادت کے بعد سموندارې را پار اسوات فعل مضارع معروف اسوات فعل مضارع معروف یا فعل یفعل یفعل یفعل پر دیوار سره انگنتان تا صورت دی تی گئی اوله برای مذکر غائب و স্ত্রী تی اوله لپاره مذکر غائب اول واحد اول شغت واحد و یم تسدیاد و عمرت تسدیاد لپاره دریم نجم بعد اذان تی صیغا مؤنث غير دینا روستا بیدری تغییدمو انت غایب دفارا دی با همون وضاقا همدغا سلی سره ای اول واقف دویم تسلیه او دویم جامع مگر در آن تا فعالو واحد مذکر حاضر نیز آیا و خبره دا شکلی کلا تا فعالو شغل واحد مذکر حاضر حازر همرا بس آن بجای دو سغال و دا غیو سغال فا زیر روشو مبانده دا و تا فعالان برای وتفالين وبارات اس نیمو لک حاضر او د مؤنث حاضر نیز آیا سری لپاره همراږي دا تا فالانې پښتان وړاړي سی چې غردار فال ازری چووته د ذریچه وو پرېلای او سی غیر استعمالي کې تفالاني یو سیغره تسنیم مؤنث رهي و د تسنیم زکر حاضر او د تسنیم مؤنث حاضر وتفالون غیر مذکر حاضر اود تفالون غیر مذکر حاضر دا وتفالین غیر واحد مؤنث حاضر غیر واحد مؤنث حاضر وتقع النجام ان نقال ذاته مؤنثا ذاتا واقل واحد مذكر افعلوا واحد مذكر ومذكر ومؤنث مذكر ومؤنث واحد قالوا ونقالوا تسنيه تسنيه وهو مذكر ومتكلم لا فلولا تغير التسميه او المذكر او مؤنثه وتكلم ما غير ذا اصفاد المضارع مجدول دار اصفاد المضارع مجدول ما معروف قالوا ویوفالو تر آخره کوئی گردان دیشت بایوال پسیل دا پیل مزاری معروف پیل مزاری منفی اگر گردان دیشت دو حقیقت رسال دراغول داوان شی ما یاداو فاولتا پیل مزاری کراو بیشت باید اگا افتر پیل مزاری بندیون فرونو مویل چلا داتی بیشت او پیل ماتی بندی ما داتی بیشت الی آخری هی گردان بروفید لکی مزاری مشغول لا یوفالو الی آخری هی ما یوفال کولان برمضاری داخلو داخل دا وصف حق حروف مناسبوله مفاهیمی یو لفظ دلند له مشهور دی اجازه توای داوا اعلان داخل داخلو دا چاوه را کراه فلم مضاری باندې داخشی دریا falo ورت falo وا falo ونا falo نص قرت په دې ضرورو چې وو کې نه ثو کوي خاطر کې منورو کتابونو کې کینځستې هواي اجازه falo څنګه مشترکره په دې وجه اړه ورسنه دیو چې غږ ذکر کولو و اسفنا لصفنا لي فلونت فلونت فاياني ياراغيرا تحقيقات دي سوقاني يارافي تحقيقي ولن يقال لصفنا لي شاملنا كونات ديغو ديغو كي شاملنا كيفي كدارو مفدي ومضاريو فطر ومانا تاكيد مستقبل كردانت او مضاريو مثبت دا ماناد نلقي تا اري ديكي نقي دادرا حديثه فارا للقي تاكيد نبه تاکید بلند درپنو صفال <سؤال> معروف دا شانته ور قصيب نه بلند درپنو صفال <سؤال> منظور تر اخره پوری ګرځاتې ار کای او عمل کړه او کای او اذن د عمل کړي نسبور کړي دا شانته دونی یاراتو ورسې اي يقعل و کيفعل و اذن يقعل را معروف او مشهور لم در یخ تفاو نه ج کوناته دا وبح دخلو ک جا مودلو ک د لم د ت کوي باقی من داب کوئ و دا و لم په و تو الونهفالوو ک د تر چ غور کې ج و کي وپه تفاان یونه تفانا تفاري د چې غونوني عرااب د در داهي ارا دئ نونی اعرابی هغه چې هغه په حیواز زمي کې واحد مفرد دی تفعلو کې کوم د دې د جمع یا تثنیو په څیرو کې نون راځي چې توا اعرابی او نونی اعرابی ورته دی وړ کې چې دغه زمي اعرابی په بدل <سؤال> کې راځي دغه تور تصور کې نونی اعرابی ورتاوي و یا قانا تفال نجام غائب و حاضر را بحال او تارت او یا قانا تفال نجام غائب و حاضر خلق حالتان در اغافاتی کی دی و دی کتا عمل لکی و مزاری را بمانای مازی منکی کردانت او دا اللفت معنوی عمل داکی چیتا خیل مزاری مانای مازی منکی تعلی باقی دی ناکی جحت برم درکل مزاری معروف دا معروف کردان دی فا حرکات سلاة و سلا دی اول قصید منجول لم يفعل لم يفعل تا اخر لما هم مثل لما تكون ده لما هم عشان ده عمل کے لفظ و معنی لفظن او معنی بچان ده حریق جزم یا نونی اشاره عمل کے او معنی ہم عمل کے کتاب راجت قادر ماضی منتی اگر مضاری وانا چاہتا علی ماضی منتی تا ائی تو لم يفعل لم يفعل تا اخر پورے مگر معنی لم يفعل وہ ایک امر مفرد سے فرق تو فارق در کلهما تا دا مطلق نه په دफारالدي یودي معنا دا ته لم يفعل نہ کر کار نه کړې هر یو تړي او دا لم ماراجي د فارال د استفاده نه شي یودي معنا دا لما تلم ما يفعل هنوز نہ کر دا اوسه کولې نه کړې لا کار په ټول زمانه یې مال کیږي دا تا هغه نور خپل هم تاسو یې و ولا امر ولا عمل ان لا امر لا ينه پسندا لن با دعمل کی ایفال تر آقر پوری بحرکات سلسو سر تا آخر معروف کو مشغول باید گردانی در آقر قولی در معروف و مشغول گردان باید و بریشی لام امر در جمیر سیغی منجبول می آید لام امر فرقوی سیغی منجبول کرائید و در معروف او کو معروف در غیر سیغی حاضر فغیر سیغی حاضرنا لا جو لام امر در سوکو گلتی وسلام لامر و فکمو کمی سیغیر کلاتی للاق امر یو دا امر حاضر معروف پر شغوک نرازی باقی دا امر حاضر مشغول <سؤال> امر غائل <سؤال> معروف و مشغول <سؤال> پر شغوک حغار رازی بل لای نه دا ولای نه در حمد صغع آیت لای نه فطول شغوک رازی دا امر غروفی که مشغول وی حاضر وی تغایب ہوئی حفز بیان محققین غرز مصنف سدیل بارتر دفر اعتراض دا اعتراض داو امر مجغول په هغه فازمه د غایبې ټول د پارا د یو ګټن ولې ذکر کړم؟ د نا ذکر کولو ذکر نه کړل. بل څو چې بحث د نهه غلي ولې مقدمه کړلو؟ بحث د نهه دی مقدمه کړو بل دا چې هغه کې هم همګی دا وره راوستلو. مؤلف د حقې نه اعتراف کړو په دې معنی کې او په دې معنی کې په باندې تر دې باندې هڅه یہ ہے کہ ماطریکہ اختیار کرے دا سینہ در رحمت کم اختیار کرے دا موحقتین دا وہاں موافق دا درے پکارو زندہ باد ہستی بیان دا را و ہم سی راہائے حرمت پرےست کر درپتی دی ہوئی نېڅې له بحثلەم په شان د بحثلەم باندې ابحاثې انهار هم پایل درش د دې هغه ابحاثې هم پایل هغه کړې وې لکه څنګه چې بحثلەم کې هغه باندې له جهاد پرم د خپل معروف کې ټول غتانه کړې ده دا څنګه څنګه چې له جهاد پرم د خپلې مستقبلو مشغول کې کړې ده نو کور غزال دا شان څه البتى تفريق کا نه امر حاضر امر حاضر امر حاضر معلوم او غایب معلوم هغه څخه جدا کړ متنفق د غیر فار او جدا راته امر حاضر معلوم ضرورت بنا کول د امر حاضر معلوم ذکردان ته دا ضرورت دي ولی وجب یانې کی امر امر حاضر اردان پیلام ایت لکه امر حاضر معلوم هغه بغیر دلام راځي په پیر پای سوال او طریقې جواب ور راځي دایمه وجه دانا او قسمی ثالثی چې حالت کړه ثالث د پیړې مستقل قسم ده نو په دې وجوه باندې هغه مختلف ذکر کوم کاو بس غیر امر علی کدنوی اشرحه هکته لږ غیر د امر حرام نه کاه و کلی دي امر بالا حمونجه امر بالا دغه ولیدل ته ذکر کړي د مداري په بحث کې ځای مداري کې داخله ده لذا وايي د امر بالام حمونجه حمل د امر په واضح انگارش بمارت یې نه ګرښه وخت امر هغه باز دې دې کړو تراش هیڅ مناسبه دوې د مناسبت نه چې هغه باندې د امر اعتراف کې په دې وجه باندې دېغه نه ان جنوښته میشو د نه هیڅ هغه به هغه د طریقې کې موصله حال به دغه هغه ضرر لا یو پر طرفه لا يفعل ما هذا لا يفعل کاند نه کې تا غوړه په آینده زمونه کې به دا شان ده مضبوط کردہ ده کار جو اونوکریشی په هغه یو تدی باندې الاقې د قیلمزارې مجزوم بلل په قیلمزارې مجزوم بلل کې د څه توثیق یو قاعده بیانې چې هغه توثیق د تا سره د لم توو لګیاو نیواله قاعده یا حروف اجازه نه قاعده وایي حروف اجازه چې سره په بچا باندې داخله چې پیر مزارې باندې داخله چې پیر مزارې هغه دقیق وي له عمل کې وکه جځه هغه ناقص می معتل ال لمبی او حروف جازمه په داخله شي زموږه حروف علت په اخر کې دي هغه تاخيفي لقیدو یرم یحشا اخر کې حروف علتونه دي دا هغه شي کولی باندې کله حروف علت هغه تاخيف سلو وجد هغه در چې حروف جازمه هغه حرکت ور او چې حرکت یوي به هغه ش دا حرکت تر مناسب وی هغه تر چې دا خبره چې پرو د مونږ ورسره یا له دوه جوړه شوی ده نو په دې وجه باندې دا پرو ته ایلا د کارن ترسته ده دا وايي چې د سین مذاری مجتون فتل مذاری و ذکر جواز بیا اگر لام تل وح حق الله واسب سلام کوي وح حق الله فيه لم يل علم يل ولم يضر ولا يضر وليضر ولا يضر وهكذا لو شنت هوا نور مثله تلو تعال نو سراوي بارا تاکید